Pripremni Znači sutra je završni dan I do smo radili na pripremi vas osobno Da bi onda mogli sami Ne samo sutra Nego i u buduće, kad se budete nalazili u bilo kakvoj oskudici ili potrebi U svjesnosti da ste dijete Bože Doć pred našeg zajedničkog oca Nebeskog koji nije pristran nikako I voli svakog od nas isto nema kod njega pristranosti, to kaže u Rimljanima 2.11, kaže na više mjesta Ali evo dosta jedan taj citat, znači Nema pristranosti, ljubi svih isto Ne ljubi više mene pa morate vi doći preko mene do njega To vam je, znate, krivi pristup On sam je rekao dođite k meni Nije rekao morate ići preko Albanije, Grčke, Turske, Sirije Afganistana, dva, tri put okrenut cijeli Japan I onda dođe do mene Vjerojatno ćete po putu umrijeti Nego dođete k meni direktno I kogod dođe k meni, ja ga neću odbaciti To vam je Matej 11.28, Ivan 6.37 Kad to spojiš, otprilike ti je jasno gdje trebaš doći Znači, mi sutra dolazimo k njemu Dobar dan, ova dva o Otcu našem nebeskom Koji je sama ljubav Zamislite to, Otac, naš nebeski je ljubav I uz to nam je Otac I kad bi mi razvili svjesnost da nam je On Otac I da je On Bog sve mogući I da je sama ljubav To je otprilike trenutak Kad smo sigurni da ćemo biti izcijeljeni I onda mi dolazimo pred prijestolje slave odvažno Odvažno znači ne na mala vrata ne pod pritiskom ili strahom da ćemo dobiti lonac u glavu Nego dolazimo radosnoj ljubavi Prije toga smo prošli kroz križ I primili smo svjesno iskupljenje, ispasenje, novorođenje Postali smo pravednost Božja u Kristu Isusu I više nas ništa ne tlači, jer grijeha više koji nas i opterećiva, nema svjesni smo izjave iz Rimljana 6.11 Smatramo sebe mrtvima grijehu Jer Krist je umro za naš grijeh Danas sam vam dao jednu objavu Ona vam je za domaći rad Objašnjava tu žrtvu Žrtva je iz ljubave Mi je primamo u ljubavi I ona se tog trenutka aktivira Aktiviranje te žrtve u, našoj, u našem životu U našoj duši Jednako je novom stvaranju O kojem govori o Efežanima 2.10 i onda je posljedica tog novog Božjeg stvaranja Jer zamisli da te Bog savršeni sve mogući stvara Pa bilo bi mu na sramotu da si nesavršenost stvoren Znači svaka nesavršenost da, da, Je jedina u našem gledanju na stvari Što se njega tiče on je taj posao napravio sasvim dovoljno dobro I to se zove Tetele staji. To je Ivan 19.30 kaže na grčkom Tetele staji Potpuno savršeno, dovršeno dijelo Dovršeno je, ne prenosi dobro smisao Znači on je to tako dobro napravio da se ništa tome ne mora dodati I mi ulazimo u to kako ulazimo u to? Pa povjeri u ono što piše u Svetom Pismu o tome što je On u Kristu napravio, jer ste vidjeli, ni ćete vjerojatno vidjeti to za vrijeme zemalskog života, a niste vidjeli ni taj zahvat na vašoj duši koji se kao posljedica novog stvaranja Božjeg zove novorođenje ili ti ga novi stvor u Kristu Isusu. Drogen korijenčanima 5:17 pre čemu staro umino i novo nastao. Od tog trenutka vi ste dijete Božje po vjeri u Krista Isusa. Dijete Božje po vjeri u Krista Isusa i primate duha Božjega i ulazite u obitelj. I kao dijete Božje i punopravan član obitelji dolazite pred prijestolje slave. Radosno, ja se nadam Uvjereni da ćete primit milosrđe i milost u pravo vrijeme To su Hebreji 4.16 Ko Koje pravo vrijeme, pa kad pitaš To znači da ti treba I to znači da je pravo vrijeme tad I ako smo sve ovo do sad popratili kako treba A ja ću to sad ponovit Onda nam ostaje samo završni zahvat Pod tim križem i kasnije pod tim prijestoljem a to ćemo napravi sutra Pričemu ćemo se koncentrirati Znači, danas rješavamo sedmi korak ili sedmi zahvat Ali ono što je jako važno i gdje je puno ljudi kiksa jer ne razumiju neke temeljne principe, logike jest da ako je netko pušten iz zatvora pomilovanjem, jer je ubio i silovao To znači da on ne mora više biti u zatvoru zbog starog silovanja i starog ubojstva no ako on pri izlasku iz zatvora nekog siluje i nekog ubije, on će se vratiti u zatvor ne samo sa kaznom za novo počinjene zločine, nego mu se i staro na dodaje i to kao da mnogi ne razumiju Kao da im je ta sitnica promakla. Kao da nisu razumjeli da jednom kad primiš Krista trebaš ostati u Kristu. I da u momentu kad ispadneš iz Krista da si odmah na neprijateljskom teritoriju jer mi smo u ratu, u ratu protiv koga ili čega, pa protiv sila tame koje posebice mrze kristove. Zato kaže Efežani šest dvanaest da nam se nije borit protiv krvi i mesa nego protiv poglavarstava i vlasti protiv onih koji upravljaju mrakom na ovom svijetu ili ja bi vam to približio koji upravljaju umovima oni koji su u mraku na ovom svijetu to vam je točnije protiv zlih duhova na nebesima rat počinje onog trenutka kad primite Krista do tad nema rata zato što ste na njegovom teritoriju njegovi ste da vas ne bi bunilo kad krene rat protivljenje u vama i oko vas jer ovaj svijet je protivan Bogu Kraljevstvo Bože nije od ovog svijeta Ono je samo u onima koji su njegove Lukas 17.21 kaže Kraljestvo Bože u vama To je pravilan prevod Grčke riječi Entos Koju svi naši prevodi, krivo prevode A najbolje prevodi Vukarađić Kraljestvo Bože unutra u vama Da ne bi promašili Znači nije među vama Jer ako se nađete nekolice na vas U kojima nije kraljestvo Bože Ono neće biti među vama Nego će biti među vama ono što je u vama Prema tome, kad su ga pitali kad će doći to kraljevstvo, u 20. stihu Isus je rekao, nećete ga vidjeti ili ne dolazi promatranjem, nego dolazi, ono je u vama A dolazi kad primite kralja Kad slobodno voljom odaberete Isusa Krista U tom trenutku počinje Bog kroz Krista na novo uspostavlja svoje kraljevstvo u vama Kraljevstvo, ljubavi i svjetla i puno njih brkaju tu situaciju jer mi se, ako su jednom spašeni da su zauvijek spašeni no to nije istina To ćemo sutra pokriti po pismu da sad ne ulazim Zato ćemo sutra govorit Prije svega da se vi meni ne bi zeznuli i vratili se na staro što je jako nezgodno za vas jer to je oskvrnuće svetosti i njekanje Kristove žrtve to je nešto prilično nezgodno što se ljudi naprave Onda ćemo pričati o bračnom odnosu sa Kristom Isusom Jer smo pozvani na taj bračni odnos ili litiga na zajedništvo s njime Po 1. Korinčanima 1.9 Zaročnica Svobodno uđite Uzmite si sva ova tri papira Samo laganica crkva, to su svi čuli, se zove zaručnica, no jedva da itko razumije zašto se zove zaručnica, a zaručnica nije dobra pozicija za ženu, ona treba postati, to je za djevojku, treba postati žena, pa ću vam sad odmah objasniti razliku između zaručnice i žene. Zaručnica postaje duša, muška ili ženska, kad odabere Krista za svog gospodara i kaže, ti si taj za vijeke vijekova, samo ću tebe gledati nikad više nikoga, koji u prirodnom svijetu. Ja... Odabirem tebe I to je trenutak kad druge dečke više nikad ne gledam I onda ima period zaruka Koji se duhovno gleda, no očito je ovako Dok se vi sa Kristom ne uskladite U vašoj volji i razumijevanju Ili dok ne budete imali isto htijenje i misao Kao Kristi Isus Vi se ne možete sjediniti Sjediniti a brak muža i žene počini u bračnom krevetu kad je sjedinjenje. Duhovno gledano je to sjedinjenje kad je njegova volja postala vaša volja i vaše misli i govor njegov misli, govor onda crkva postaje žena. Onda ćemo sutra na tome raditi. Jer ima tih beba u krestu koje prime novo rođenje ili odmah umre na cici, ili ga pogodi auto, čim izađe iz kuće van Ili na kraju ne ispadne čovjek od njega Jer dijete čovječe nije još čovjek Ono je životinja do sedme godine Ima samo prirodne potrebe Nema nikakve pamijete Onda počne misli svojom glavom I onda vidite da je dijete gnjeva si, neposlušni Ili palo biće Nikako anđel Rijetki su anđeli sišli E, to vam je otprilike onda situacija i u duhovnom pogledu Imaćete se iako ste nanovorođeni primili duha Božjega i oslobođeni ste tereta grijeha I izašli ste iz Egipta, imaćete se s čim nositi u vama u pustinje Koja traje 40 godina u povijesti, ali to znači dva plus 2, To znači dok se ne sjedini vje, u vama vjera i dobročinstvo ili dobro istina Što je duhovno značenje broja 2 u svetom pisma, to se događa u borbama to znači da će nakon križa Kad odaberete Krista u ovom svijetu Koji je protiv vam Bogu Jer prva Ivanova 5.19 kaže Sav svijet je pod zlim Ne dio, sav Krist kaže u Ivanova 18.36 Moje kraljestvo nije od ovog svijeta Drugim korinčanima 4.4 kaže Da je Bog ovog svijeta Sotona Prema tome ako ste kristovi Onda će vas odmah početi mrziti Jer mrzili su mene, mrzit će i vas Čisto da ne bi mislili da ste nešto krivo Napravili kad krene ako ste Kristovi kreće vrka, Dok niste Kristovi ste u ekipi, sa to ne vas pušta na miro ovom svijetu koji je Bogu protio O tome ćemo pričati sutra da znate zašto se odlučujete Jer vi se odlučujete za vrijeme i vječno za Krista Isusa I to otprilike znači kraj svakom drugom imenu i liku Jer sve drugo idolo poklonstvo i samo ćete sebi štetu na nijekom samo ćete sebi štetu na njetko većina U crkvi to smo već govorili Zato su mnogi među vama prvim korinčanima 11.30, zašto? Jer nedostojno uzimaju krvi vino Ili njeću Kristovu žrtvu Pozivaju se na Krista A ne žive s njime Zato su mnogi među vama slabi Ili bolesni i umrli su Ne zato što ih je Bog blagoslovio S bolješću, nego zato što su sami Nešto krivo napravili Znači o tome sutra Neće vas učinit kristovim nanovorođenim, neće vas spaset pripadno crkvi kao što vas neće onome što je rekao veliki sluga Boži učinit automobilom ako uđete u garažu, to vam je jasno Znači ako vi u vjeri onome što piše u pismu niste svjesno primili Krista Isusa, niste njegovi, niste izbavljeni iz vlasti tame O tome ćemo sutra govoriti. To se događa svjesno, traži se svjesno, zato sam vam dao to da si malo podebljate znanje da čujete od njega što morate napraviti I ako to napravite, onda njegova žrtva važi Ali tu nestaje, to vam hoću reći, tu tek počinje To vam je ozbiljna stvar, ovaj život je kratak Nakon nešto vremena, kratko, duže, sve. jedno je kratko Ako usporedite svječnošću, nema veži da živite sto godina, to vam je trenutak Onda umirete i onda idete u duhovni svijet Tamo gdje ste si vi sami odredili mjesto Prema tome kako ste oblikovali svoj karakter na zemlji o tome trebate non stop misliti da naš karakter se oblikuje tako da slijedimo Kristo primjer I da slušamo i vršimo njegovu riječ Jer to je put, istina i život Znači sutra vi ne donosite odluku Pod nekim križem za nešto Pa možda primim neko iscijeljenje Možda padne milost Božja na mene Možda mene sutra izvuku Pa idem doma nazad u svoj život To je ozbiljna odluka Nema važne odluke nikad koju ćete donijeti Jer se došli na zemlju da bi donijeli tu odluku Odabrali pravo gospodara Znači, sutra pričamo o bračnoj zajednici sa Kristom Isusom Danas ćemo ponoviti ovih šest stepenica do križa I završni dodir ćemo danas, završni zahvat Džabe vam je svih šest tih stepenica Ako ne znate ili niste, napravili sedmu Ako niste sedmu stvar napravili, to vam je džabe To je ko isto da si završio ne znam što U školi, onda si od pred sam zadnji ispet Nećeš proći, jel' tako? Pa ćemo ukratko ponoviti Znači, stepenica broj 1 jest da čovjek koji dolazi Pred Oca Nebesko Koji u Kristu Isusu sjedi na prijestolju slave vidljiv za sva njegova stvorena bića To smo mi U svoj punini tjelesno Emanuel po, po tim Kološanima 1.19.2.9 što i stalno ponavljamo Nebe zveze Mi trebamo zna da On nije zatvorio Ordinaciju nego da je i dalje Kako je i rekao za sebe Gospod naš iscijelitelj Da On i dalje iscjeljuje. Jer to je onda što stvara nadu Da će vas isto iscijeliti Da iscijelit će vas ako vidite da on je prestran I da ste vidjeli njegovo djelovanje U svom savršenstvu u Kristu Isusu Na zemlju tri i godine Jer u Kristu Isu je on iscijelio Sve i svakog od svih bolesti uvijek osim u Nazaretu kad su mu se suprostavili nevjerom, kad je pokušao, nije ih mogao iscijeliti, tako kaže glagol. Ne da nije htio, nego nije mogao zbog njihove nevjere, nevjera onda i nevjera sad će vam blokirati njegovo djelovanje, jer bi bilo to prisilno, a on ne može nama slomiti volju na silu jer bi onda svi bili spašeni i iscijeljeni. Znači broj 2, jednom kad znate da je On i dalje u poslu iscijeljivanja Da i dalje radi njegova ordinacija Jest da znate izjave i obećanja iz Svetog pisma Na temu koja vas se tiče, očito kako recimo sad zanima nas iscjeljenje, mi nećemo čitati izjave koje se tiču antikrista, al tako, to bi bilo malo nekako sa strane. Zamislite neko na krevetu umire od raka, a vi mu čitate stihove antikrista, ne bi mu pomoglo. Znači, mi čitamo i zanimaju nas trenutno stihovi koji se tiču onog što nas trenutno zanima, to je iscjeljenje. I onda mi trebamo znat izjave i obećanja iz riječi Bože O tome što je izjavio naš Bog Otac Koji nikad ne laže, čija riječ je istina I koji je vjeran, ispuni svako svoje obećanje To će vam treba danas, to je sutra Ali danas kad budemo govorili o završnom tom zahvatu će vam treba da znate da On nikad ne laže I da njegova riječ je istina, jer na tome sve stoji to je da On vjera ispuni svako sve obećanje, To je da znamo da Bog, naš Otac, govori svoju riječ nama, svima I da je ona aktualna sad Znači, sve što tamo piše tiče se mene sad I kad On kaže da nas je Krist odkupio od proklestva zakona I kad smo naučili da je bolest proklestvo zakona To nas znači za mene i kad piše da On uzeo naše bolesti I naše bole ponio I da smo mi njegovim ranama iscijeljeni To naše i to mi se tiče mene I to znači znat objećanja I znat izjave da se tiču nas osobno Jednom kad to znamo, kad uosobimo njegove izjave Kad znamo da stojimo ispred njega koji je blago naklon I hoće i može nas iscijeliti Onda već imamo dovoljnu nadu Nakon toga moramo razumjeti koja je naša uloga u tome To je što mi možemo napraviti ili što možemo ne napraviti Što može pospješiti ili spriječiti iscijeljenje I zato je važno razumjeti princip grijeha kojeg puno njih ne razumije ja sam vam tu dao dodatno znanje Dovoljno je ono što piše u Svetom pismu Kad bi svi vi bili podučeni od malih nogu Da je pismo istina Onda bi vi uzimali to što piše za gotovo i to bi vam radilo No većina ljudi u današnje vrijeme to ne radi Jer oni hoće stvar razumski obuhvatiti I onda ih tu prebaci satona Koji utječe na naš um Zato sam vam ja dao dodatno znanje Ja vam ga mogu dati u svoj jasnoći da bi znali da nitko nije kriv za ono što se događa ljudima na zemlji, da oni sami jer jednom kad je bilo prvo Bože savršeno stvaranje Onda se Lucifer i za njim veliki broj prvobitnih anđela Pobunio odmetno od Boga živoga i pali su u duhovnu komu Otvrnuli su njihovoj substanci i oni su postali nepokretni I on je iskoristio tu jednu misijanu životnu energiju Kojom je bio dao individualno što su prvobitna bića I preoblikova ih je u stvaranje kojeg smo mi dio Cijelo stvaranje, čega je zemlja dio Je Boži plan spasenja Putem kojeg On misli vratiti Palu djecu k sebi nazad Oni kako Pavle kaže u Rimljanima 8.19.22 U rastavljenom stanju Putuju kroz cijelo stvaranje Sva kraljestva u agoniji Agoniji koju istinski osjećaju Ali koje nisu svjesni mentalno Jer ih to razorila I onda kad se dovoljno okaje taj greh Kad se dovoljno okaje taj greh I o tome vam govori ta objava jedan dio na početku spominje to okajanje Mi smo kao duše koje su jednom pale već okajavali vječnostima kroz stvaranje Ono što smo sagriješili I kad je duša okajala dovoljno u prisilnom stanju Ona se na novo sastavlja Jednom pali duh i daje je se prilika da se utjelovi kao čovjek na zemlji I da ispravi jednom davno krivo donešenu odluku volje I prvi kojim se dala ta prilika je bio Adam Adam je pali jedan od kolovođa u pobune. I Adam je onda sagriješio ponovo jer je prekršio negativnu zapovjed koja je trebala izvući to zlo iz njega jer bića koja dođu na zemlju su puna zlih instika jer su i dalje sotonska bića i njima se daje božanski duh ili božanska iskra i da im se prilika da donesu ispravnu odluku volje i to je zemalski život. Adam je napravio grešku i ogriješio se o negativnu zapovjed ne učini, koja je imala za zadatak ne učini da zbavi iz njega to zlo I da on nadvlada zlo u poslušnosti Bogu I on je kiksa To ne učini Možete vidi na svakom djetetu doma Koje je sotonsko biće Osim rijetki koji dođu po zadatku Kad mu kažete ne učini Kad vam se počne hitati na pod Znači to vam je negativna zapovjed Koja izvlači sotonsku prirodu Da bi se onda u svjesnosti Koju Božja riječ daje Oduprli bili poslušni riječi Božom I nadvladali Od... od, od, od, od Odrekli se su to nekog starog gospodara Odabrali pravog gospodara Ovaj put u Kristu i Isusu I oslobodili se od svog tereta Kojeg ste same donijeli na zemlju No kad je Adam kiksa Onda je on uveo grijehu svijet I po grijehu smrt Po Rimljanima 5.12 I onda se pojavila potreba Da dođe jedan nepali duh Jedan ne koji nije sagriješio, nevin je došao I to je Krist Isus On je jedan od prvo Koji je ostao vjeran Bogu ocu Kad je bila velika pobuna Poslao sam svog sina na zemlju On ga nije poslao To je tako rečeno On je bio pun Božjeg duha ljubavi i Njega ljubav nagnala Kad je vidio palu braću kapate I on se sam prijavio Znači ljudsko biće, normalno ljudsko biće dolaze veliki duhovi po zadatku ko Marija, kao Isusko krstitelji mnogi u posljednje dane. Ali on je dao svoj život na križu da nas oslobodi sve pali duhove prošlosti, budućnosti i sadašnjosti od ogromnog tereta grijeha otpadništva protiv Boga u savršenom stanju od kojega se sami ne možemo osloboditi. Znači normalna duša na zemlji ima trostruki grijeh, ima grijeh otpadništva koji je dovela sa sobom. Ima Adamov koji se negativno odražava na nju i onda ima grijehe koje je počinila na zemlji kao posljedica svoje grešne prirode i od svega toga vas je Bog, Otac u Kristu Isusu oslobodio na križu zato je ta žrtva neizbježna zato se ne može križ zaobići nikad, nigdje, nitko iz bilo koje vjere, religije, planete gdje god su bića koja se vraća u Bogu ne može se vratiti u očevu kuću a da ne prođe kroz ta vrata zato Krist Isus i dijela 4.12 ne nema Pod kapom nebeskom drugog imena Pod kojim se možemo spasiti Zato Ivan 10.1.9 Ja sam vrata Nema drugih vrata Zato ako krista ne prihvatite Na pravi način Ako doista ne donesete odluku Da ćete mu predati cijeli život Sve vaše grijehe Ako se doista ne odreknete Satone Ako doista ne odlučite živjeti vjerni Bogu Ostajete vezani grijeh se ne skida Teret ostaje I kad umrete nećete ići u kralje to nebesko jer ne može ni jedno palo biće ući u kraljevstvo jer bi ga svjetlo razorilo. To vam je znači to što morate znati. Da vam Bog želi dobro, da vam je uvijek želio dobro da vas se stvorio u svem savršenstvu i da su svi problemi koji nas muče, čega, mislim morati biti jasno da na zemlji nešto ne da to Bog nije mogao stvoriti. Morati biti jasno sve neštima da znate da nam Bog želi dobro, uvijek nam je želio dobro I sve čini da nas vrati k sebi I cijela zemlja i cijeli svemir je napravljen da palu djecu vrati k sebi i najveći čin ljubavi milosrđa žrtva je danas zbog pali bića Kad je nepali duh ili jedan nevin siša Da da život za krivce On se iz ljubavi ponudi ocu na vječnom oltaru I ljubav je prihvatila ljubav Da poništi grijeh protiv ljubavi I dokine grijeh I svako biće ovdje vi Ima priliku prihvaćanjem u vjeri Krista Isusa Skinut taj grijeh koji ga je pratio vječnostima Ne na zemlji Ovo moram naglasiti Duša je prolazila kroz cijelo stvaranje koje je život, to već sad hvataju i naučnici sa velikim mikroskopima, u agoni, vječnostima, eonima dok joj se nije dala prilika i svjesnost i ovaj kratak život da donese pravilnu odluku volje za onog gospodara koji je istinski gospodar, a to je Otacu u Kristu Isusu i to imate priliku napravi sutra. To vam je odluka nad svakom odlukom, da ne bi slučajno to tako došli pa onako lila primili. On nam želi dobro, a samo nam s otona živi loše koji je kad se pobunje protiv Boga i rekao ja sam sve loše instinkte prebacio na stvorena bića koja su mu se mogla oduprt jer su imali svjetlost i snagu ali su ipak odabrali njega. To je bila treća stepenica Da znate da ste si sami krivi Svi mi, da niko drugi nije kriv za ništa loše što vam se događa I ako se pitate odakle zlo Da smo mi sami uzrok zla I da ova planeta pod zlim I da ovdje sve napak, osim kod oni koji su oslobođeni po Kristu Isusu Čisto da znate, jer ovo skoro nitko ne zna i onda stepenica broj četiri Da vam bude jasno Nakon poveznice između grijeha i bolesti Da je onda u jednom potezu dokinu taj grijeh i posjedica grijeha To jest da je dio križa Ili iskupljenja Spasenje duše i spasenje tijela Jer Krist su se u jednom potezu Dokinuo grijeh i posjedicu grijeha I svi stihovi pisma govore o tome I mi smo i stalno ponavljali To su Izaja 53, 4, 5 i 1 Petrova 2, 24 Ps. 103, 2, 3 gdje u jednom dahu on govori da je ta žrtva dokinula grijeh i posljedicu grijeha, to jest da je Krist i ispasitelj i iscjelitelj. I ja sam objasnio kako je to povezano, jer bolest je posljedica kršenja reda, a kršenje reda je grijeh, a grijeh je duševan. I zato je moguće u rečenice iz Prve Petrove 2 24 povezati. On sam, Krist Isus, na svom tijelu uze naše grijehe. Grijeh je duhovna stvar da mi, umrijevši za grijeh, duhovno smo mi umrli u njemu kad je On umro za grijek s obzirom na naš stari život i ako mi to primimo uvjeri da naš stari život umire i počinje novi život I kao posljedica toga, mi primamo novorođenje I imamo priliku živjeti u zdravlju tijela Zato završni stih dio rečenice kaže Čim ste modricama bili izliječeni Ne bit ćete, nego ste bili To je u jednom paketu Znači, stepenica broj 4 je znat da je u istom paketu Na istom križu, s istim zahvatom Riješena, znači, bolest duše i bolest tijela tj. iscjeljenje duše i cjeljenje tijela i da je Isus Krist i spasitelj i iscjelitelj da ga prvo primamo ko spasitelja to je red, prvo ono što je prvo pa ono što je drugo i onda ga primamo ko iscjelitelja pred prijestoljem slave U svjesnosti o Rimljanima 8.32 di kaže, ako on nije poštedio svog sina Jedinorođenog, nego ga je predao zbog sve nas Radi naših opačina, kako nam zajedno s njime Neće dati sve drugo Sve drugo mora uključivati bolesti, je li tako? Ja vam ovo moram reći da bi znali koja je to odgovornost i da se ne mislite kak ste super jer niste. Super smo samo svi mi u Kristu Isus, on je super. I ako itko super ili očišćen ili pravedan, to je u Kristu Isusu koji je po prvim Kinčanima jedan i naša pravednost i mudrost i posvećenje samo na jedno mjestu. Ali jednom kad primite Krista morate znati što znači biti u Kristu. Morate znat da ste prenešeni zlasti tamo u kraljevstvu, njegovi ljubavi. Morate znati da to ne. Nema moć nad vama Da ste oslobođeni Morate znati koja su vaša prava I držat se njega hodati s njime Živjet po njemu Za dobrobit bližnjih I njemu u slavu Na to ste pozvani I samo to Jest kršćanstvo Drugo je sve nakaradna slika Koju vidite oko sebe Drugo je sve sramota za Krista Drugo je sve oskvrnuće svetosti Drugo je sve pljuvanje njemu lice I bacanje ljage na to sveto ime To morate znat Inače, rađene, donosite odluku I onda smo juče govorili O tom zahvatu pod samim Prijestoljem kad primamo u ruku, u ruku, Rukom vjere Uručeni milosni dar iscjeljenja Rekli smo da taj pokret vjere Jer mi ga primamo u vjere Ima tri nijance I juče smo razradili dvije Danas ćemo treću pa ćemo ponoviti ono što smo juče rekli jer juče smo ponovo čitali Božje obećanja i naglašavali smo dio tražite i primit ćete. znači stepenica broj pet ili šest ili ono što mi moramo nadograditi u nama da bi mogli na pravi način primiti vjeru u tih sedam etapa ovdje pet i šest jest da On kaže ne ja nego On u svojoj riječi kao je istina da ako mi dođemo zaufano ispred njega to znači, ako smo oslobođeni od grijeha jer o tome govori, onda možemo doći zaufati ispred njega jer nas ništa u srcu ne osuđuje. To je za Kristove, to je za djecu Božju svako obćanje. Onda mi znamo, ne sumnjamo, ne mislimo da što god išemo, primamo od njega. I onda smo ponovo čitali sve ona obećanja koja smo već drugog dana čitali sa naglaskom na što god čitali smo ih s naglaskom Na tražite i primićete Znači, peti i Korak, ili peta i šesta stepenica ili nadogradnja naše svjesnosti ili stupanj osvješćivanja jest da znamo da kao dijete Bože ili kćer Božja dođe na isto kad smo došli pred prijestolje slave kad tražimo u molitve milosni dar izcijeljenja u svjesnosti da je Krist umro i skupoga krvlju platio da nam ga preskrbi mi znamo ne mislimo, mi znamo da ga primamo O tome smo juče govorili Mi znamo, ne mislimo Ne možda Ne nadamo se Nada je neprijatelj vjere To sam vam juče već rekao Nada vam služi do tog prijestolja Ali nakon toga više nada smeta Jer nada je u budućnosti Ali po Hebraima 11.1 vjera daje bit materijalnost da je tvarnost onome čemu se nadamo to znači da kad dođemo pred prijestolje slave mi uzimamo taj dar u ljubavi rukom vjere a vjera je utemeljena na onome što piše a ono što piše riječ boga živoga koji ne laže čija riječ je istina i koji je vjeran ispuni svako svoje obećanje i to je temelj naše vjere Znači, molimo I znam da smo primili I molitva koju molimo je izražena u 1. Ivanovoj 5.14.15 Pa kaže Ovo je pouzdanje koje mi Znači, djeca Božja Tu govori o djeci Božoj Onima koji su prihvatili Božje svjedočanstvo Kristu Isusu Koji su prešli u smr iz smrti u život Koji imaju život jer imaju sina O njima govori I onda kaže 14. stih Ovo su bili stihovi 11 do 13 i onda kaže 14. stih Ovo je pouznanje koje mi imamo u njega Da ako tražimo bilo što u skladu s njegovom voljom A do sad smo govorili da iscjeljenje mora biti njegova volja To smo bilato pokazali A ako ništa drugo, zato što je to uključeno iskupljenje Koje je Krist svojom krvlju skupo platio I ako tražimo iscjeljenje koje je po njegovoj volji Onda znamo Onda znamo da primamo to što ištema Znamo Mi znamo, kako znamo, piše I onda ako znamo Sad idemo na zadnji zahvat bez kojega ništo ovo neće raditi Ako znamo da primamo ono što ištema Sad ide završni zahvat Onda znamo da već imamo ono što smo tražili Zadnji zahvat je utemeljen na tome Ako sam ja tražio od oca Ono što On meni rado želi dat Što On meni već uručio kao poklon To jest ako ja želim ono što On želi Onda ja mogu spouzdanjem reći Ja sam to primio Ako sam to primio Onda to znači da već imam jer to kaže da već imamo ono što smo zatražili To je 15 stih prve ivanove. 5 Onda znamo da već imamo I pazi sad ovo Da ne bi bilo pričam ti priču Da ne bi bilo da netko može tu simulirat Mi moramo tu našu vjeru ili ti ga znamo dokazat ili pokazat i tu se, kako kaže veliki sluga Boži vidi razlika između dječaka i muškarca Ti moraš zakoračiti po vodi Kristove riječi Moraš stajati na čistom Božim obećanju I pokazati da mu vjeruješ na riječ I to je sedmi korak Sedmi korak Je zahvaliti ocu na glas zato što si primio Rukom vjere, to se ne vidi Isceljenje počinje u duhu. Primio sam već. I ako sam primio, onda imam. I ako imam, onda mu zahvaljujem i slavim ga. I počnem se ponašat kao da imam. I u momentu ili u tijeku momenata kad se ponašam kao da imam, On potvrdi svoju riječ. On potvrdi svoju riječ. I to je najveća tajna vjere koju skoro nitko ne zna i dođu do vrata blagoslova i stoje stalno izvan njih zove se djelovat kao da smo već primjeli, kao da je već naše što bi napravili da je već vaše iscijeljenje ja ću vam dat primjer recimo primjerica, evo zamislimo da je ovaj mobitelj sto kuna i da Zlatko ovdje stoji na cesti i prosi i da nema što zajesti, tri dana ništa nije jelo I on prolazi i kaže, gospodine nemam za kruh. Jeli imate možda da mi date za kruh, To je moletva On ima nadu, jel tako ili nije tako I ja vadim novčanik i dajem sto kuna I on sad uzima sto kuna, on je znači primio Ako je on to doista primio koja je sljedeća, s njegove strane, akcija? On zahvaljuje, jer je primio Ustaje i ide u pekarnu ili samoposlugu i kupuje hranu Znači, ako vi ono što ste rekli, vjerujem Ne pokažete sa podudarnim djelima Vaša je vjera mrtva I ovo se zapišite, to vam je Jakovljeva drugo povjavlje Stihovi 14, 17, 20 i 26 Više put ponavlja Džabe vam je govorit Vjerujem, vjerujem, vjerujem Ako to ne pokažete u praksi Sa podudarnim djelima, Ta vjera je mrtva kao što je tijelo Bez duše mrtvo I čak kaže O šuplja glava Zar nećeš spoznat Da je vjera Bez podudarnih djela Kako kaže jedan prevod Mrtva Mrtva Vjera mora oživjeti. Vi morate pokazati da vjerujete po njegovoj riječi, da stojite na njegovom obećanju, bez ikakvog vidnog dokaza i pokazatelja samo navodi njegove riječi kao Petar koji predstavlja vjeru. U cijelom svetom pismu Petar predstavlja unutarnje kretanje naše vjere, duhovno gledane. I onda vi na Isusovoj riječi morate zakoračiti i onda će vas ta voda držat. Što je vjera? Vjera je, kažu u Hebreji jedan Uvjerenost ili uvjerenje u zbilje koje još ne vidimo Znači, mi rukom vjere primamo dar kojega ne vidimo, ali znamo po njegovoj riječi da nam ga je on uručio i da nam ga želi dati i mi kad smo pitali oče, daj nam molite, tvoj dar isceljenja, milosnih hvalati. Mi znamo da smo ga primili na osnovu njegove riječi, a ne na osnovu toga što se nama čini, žmaraca ili komaraca, nekih posebnih svjetlosnih pojava toplinima da svega toga bude. Ali nemojte se oslanjati na to Zapišete i ovo vi koji pišete Neprijatelj vjere Napisali smo Nada Neprijatelj vjere je vjera u simptome Prestalo me bolet, cijeljen sam Opet me počelo bolet, nisam iscijeljen Ko tako misli, nikad neće biti iscijeljen Jer na se hoće vratiti Pismo kaže, Matej 12.43-45 Kad zao duh izađe iz čovjeka On nisu sve bolesti, ali većina bolesti, dosta bolesti je povezana sa zlim duhovima Kako pismo jasno pokazuje Kad zao duh izadje iz čovjeka On luta suhim i bezvodnim krajem i ne nalazi pokoja I kaže, vratit ću se u kuću iz koje sam izašao Krist uvijek u Svetom pismu koje je kratko da obuhvati cijelu njegovu službu sve što je rekao i sve one zgode isceljenja i drugih čudesa daje mustre daje tipične situacije koje obuhvaća u stvari daje zakone da znamo prema tome kad daje taj zakon to je Matej 12.43-45 to radi uvijek u toj situaciji zao Duh se uvijek hoće vratiti i ako On kaže nađe kuću praznu, pometenu i on će se dovesti sa sobom sedam gorih duhova od sebe I nastanit će se u toj praznoj, pometenoj, uređenoj kući I bit će stanje tog čovjeka gore nego je bilo prije isceljenja To moramo spriječiti Moramo znat kako ne samo primiti, nego zadržati isceljenje Jer protu napad će biti Veliki sluge Bože sa dugogodišnjim iskustvom u iseljivanju kažu da ljudi najviše izgube iseljenje prilikom protunapada. Protuapad će biti. Vi morate znati, vi morate biti utemeljeni na pismu, na riječi, na ničemu drugome. Vi se ne smijete oslanjati na vaša osjetila Da li sam primio jer me manje štreca Ili nisam primjer me više boli Nekad je u stvari čak više puta Zloduh prije nego izađe, napravi veću frku Što se vidi tamo u Marku 9 poglavlje Kod onog dječaka koji ima epilepsiju Kad je duh vidio Isusa oborio dijete Na pod počeo se pjeni škripati Prije nego što ga Isus izgonio Znači često se dogodi da počnu bolovi Često se dogodi da počnu grčevi, mučnine Kad duhovi treba izaći van prije izceljenja Nemojte se prepast, nego zahvaljujte On se neće dati bez borbe I kuća ne smije ostati prazna Može biti uređena i počišćena Ali ne smije ostati prazna Tamo mora doći duh Boži Morate živjeti u Kristu i Kristu vama I onda ste sigurni I kad god dođe napad, vi kažete U ime Isusa Krista pisano je njegovim ranama Ja jesam iscijeljen Ne bit ću, ne možda jesam I držite poziciju, jer On će doći. On ima puno smicalica i trikova Morate biti naoružani do zuba Ako se hoćete oduprijeti Znači, mi dolazimo pred prijestolje slave i znamo da nam prepada isciljenje znamo da ga on želi dati Znači, to je idealna kombinacija Mi hoćemo ono što on hoće I sad je na nama Jer da je na njemu, onda bi primili Neki primaju, neki ne primaju Bog je isti, kaže Malahija 3.6 Ja se ne mijenjam Sinovi ljudski, vi se mijenjate Kaže Jakovljeva 1.17 U njemu nema ni sjene od promjene Prema tome na nama je težište primanja On je napravio sve što je treba napravit Poklon je zapakiran, zapečatiran krvlju i uručen I sad mi, svaki od nas Ako smo postali dijete Bože po Kristu Isusu Ili vjerom u Krista Isusa Po vjeri u Krista Isusa Onda mi imamo pravo na isciljenje i na svaki blagoslov Tako kaže Efežan 1.3 I dolazimo tamo i moramo razumjeti Princip vjere koja prisvaja Vjera koja prisvaja je opisana recimo u Marku 11.24 To je vjera Božja Tamo je dan zakon vjere Najprije Isus kaže Petru koji se čudio Kako je smokva koju Isus prokleo dan prije Usahla od korijena prema stablu Prema lišću, znači nije se odmah vidjela I tu puno ljudi keksa U momentu kad kažemo amen Ako vjerujemo riječi Isciljenje uvijek počinje Jedino je problem, da li ćemo ga mi do kraja Izgurat, da li ćemo ga mi poništiti našom nevjerom Jer Petar je zakoračio po vode Ali kad je vidio vjetrove i valove Se prepao, skrijeno pogles Isusa Počeo gledat valove i vjetrove I počeo tonut mi ne smijemo skrenut pogled sa riječi Bože, sa obećanja Sa izjave koja kaže Njegovim ranama vi ste iscijeljene I njegovog obećanja koje kaže Kad me zatražite, ja ću vam dati Stoga zakon vjere o kojem danas govorimo A tiče se zadnjeg zahvata Zadnji zahvat je Ja molim, znam da sam primio I ako sam primio, onda imam Ako imam Zamisli da imaš neku bolest smrtonosnu I onda imaš Pa ja mislim da bi počeo skakat do plafona. Točno znaš da li ljudi vjeruju u Riječ ili vjeruju možda ono što osjećaju Što netko drugi misli Jer ako ja imam ono što sam zamolio Onda je sljedeća reakcija Koju prirodnom svijetu hvaljen budi i slavljen Prije nego se očituje bo, o, ozdravljenje u tijelu Jer prvo se prima u duhu baš kao i spasenje Prvo moramo primiti spasenje po da bi primili novo rođenje da bi bili oslobođeni i osjetili blagoslove oslobađanja Ako vi čekate da povjerujete da ste spašeni pa da ćete onda zahvaliti što ste spašeni nećete nikad biti spašeni zato što ne možeš dok nisi spašen osjeti spasenje a ono se prima po vjeri a ne Pratite dinamiku To je uvijek isti princip ako smo primili, nakon što smo molili a pismo kaže da uvijek primamo da svaki primat tko god što god to znači da imam ako imam, kako se ponašam Zahvalan sam i slavim ili hvalim onoga ko ime tako milosno obdario i onda ako mislim, to je znam da imam po vjeri koja je uvjerenost u zbilju koju još ne vidimo. Ali kako mi koji smo pozvani kao Kristoliki hodat hod vjere, a ne po onome što vidimo po drugim Kinčanima pet sedam možemo sigurno to napraviti tako što gledamo riječ Božu i već smo usvojili ovih sedam plus sedam principa zbog kojih sam vam i stalno naglašava a to je da Bog nikad ne laže, da je njegova riječ istina i da On vjera ispuni svatko svoje obećanje Jer ako je to tako Mi imamo čvrsti temel za naš hod Ili za našu radost da smo primili Riječ Božju Znači vjera u simptome Je prepreka i opasnost Za našu vjeru Jer ako, a to se dogodi trenutno očitovanje Ne stane bol, ne stane kvržica Ili bilo što Vi ćete misliti da ste zbog toga iscijeljeni To nije temelj za vjeru I ako vas satana napadne hoće Vi ćete misliti da ste izgubili iscijeljenje ni bolni nestanak bolje nije znak da ste iscieljeni, nego njegovo obećanje, njegovo osiguranje, njegova riječ jedina. Isto tako vama neće koristiti to je još jedan neprijatelj vjere, zove se razumsko slaganje s riječom Božjom, razumska potvrda da je riječ Božja istinita bez dodatnog djelovanja. Znači, ja se slažem da su Božja obećanja istinita Ja se slažem da su Ona za mene Ja se slažem da je Krist umro za mene Ja se slažem da je On umro za moje grijehe Da sam Njegovom krvlju očišćen I da sam novo, novo rođenje, novo dijete Božje, novo stvaranje I da sam Njegovim ranama iscijeljen I nikad ne krenem dijelovat kao da je to istina Vjera je dijelovat kao da je riječ Božja istinita Vjera je ponašat se kao da Bog govori istinu Vjera je uzest ono što nam Bog nudi sad Vjera je sad Bez obzira na vanjske okolnosti Bez obzira na simptome Vjera prima sad i kaže moje je I počne zahvaljivati i ne vidi i ne čuje I onda on koji ne laže Koji motri na svoju riječ da potvrdi po Jeremi 1.12 A stoji ovdje on potvrdi svoju riječ i to je vjera Bez koje je po Hebrajima 11.6 Nemoguće omiljeti se Bogu Jer oni koji mu pristupaju Moraju vjerovati da On jest Da je istinit Da je njegova riječ to što kaže sa, za sebe da jest I da nagrađuje one koji ga ustrajno traže Vjera je u vjerenostu zbilje kojih ne vidimo prirodnim očima moramo gledati samo u njegovo obećanje, znat da imamo pravo na to po Kristovoj žrtvi. Znat da ne zato što smo mi super i mi dostojni, nego zato što je on super i on dostojan, mi imamo pravo u njemu i po njemu, njemu na slavu imamo pravo na milosni dar isceljenja i svaki drugi dar njih se obično svrstavao broj sedam to znači ostali blagoslave. Da li vam je ovo jasno? Prije nego što krenemo čitati neke primjere iz Svetog pisma da razumijete kako to rade. Znači mi nakon križa kad predajemo ako nismo obnavljamo ako jesmo na krivi način. Naš zavjet Kristo kad predajemo život i primamo novo rođenje, spasenje, otkupljenje duha Božjega Biramo pravo gospodara ozbiljnom odlukom Za vječnost, nema, onda dalje nazad Bez posljedica I onda mi postajemo dijete Bože I kvalificiramo se za primjet svaki Boži blagostav Do tad smo van saveza i van Božjih obećanja Po Efežanima 2.12 I dolazimo kao dijete Bože pred prijestolje slave To se događa sutra Prvo križ, pa onda prijestolje Nitko ne može reći da nakon križa nema vjere jer je spašen po vjeri. Nije spašen nekim svojim zaslugama, nije spašen nekom svojom pameću, spašen je vjeri u ono što Pismo kaže da Isus napravio za njega. Prema tome, ako je spašen da se sad ne ustaje, opet vam pokazuje istu sliku, on je mora proći kroz jedna vrata, je li tako? Crvena vrata Iako je prošao kroz ta crvena vrata Onda je spašen I sad stoji ovdje Ne može reći pred prijestoljem slave Da nema vjere Jer ne bi ni došao pred prijestolje slave Bez vjere jer je spašen po vjere A kaže pismo u Rimljanima 12.3 Da svaki vjernik ima mjeru vjere kome Bog odmjerio Znači imate bar nešto vjere Kaže dovoljno vam je gorušićino sjeme Ono je jako malo, ja sam ga baš donio ovdje da vidite Pa možete ga proslijediti, evo pogledajte si Koliko je veliko gorušićino sjeme Kaže pismo da je dovoljno imati vjere kao gorušićino sjeme To znači da je toliko malo da ga jedva vidite Ne možete ima manje vjere, ali i to je dovoljno da maknete goru i ništa vam neće bit nemoguće Znači nema izgovara Jedino je problem u tome Da li ja vjerujem da Bog ne laže Da je njegova riječ istina Jer mi gledamo u to Mi sutra dolazimo pred prijestolje slave Kao djeca Božja ne kao robovi, ne kao kmetovi, ne kao kriminalci, ne kao razbojnici Ne kao neki koji nemaju pravo glasa Ne kao neki koji ne mogu podignuti glavu, nego dignute glave, razgaljena srca, radosni što smo baštinici Boži i subaštinici Kristove I dolazimo tamo I primamo rukama vjere Milosni dar iscijeljenja kojeg nam je Otac tako uručio e, na dar u ljubavi U bezgraničnom jednom Milosnom izražaju Jer taj križ i ta žrtva ljubavi je Bezgranično, nezasluženo, dobro dijelo prema nama Koji smo se odmetnuli od njega Sam misli to Sam misli to odmetnu se od njega Zanjekao si ga e, Mrzio si ga e, Sve se činio protiv njega I on umre za tebe i toliko propati dok tu ne razumijete, nećete nikad biti Kristov, jer onda mislite da vam nije potreban. Onda nemate nikad intiman odnos s njim, onda vam je to sve sporedno. Imate deset tisuća drugih ljudi i ostalih stvari između vas i njega. Vi ne razumijete zašto vam je potrebna tako velika žrtva. Dok ne znate da vas opterećuje grijeh prethodnog velikog otpadništva od Boga, kojega nikad nećete moći sami otkupiti. Toliko bi ogroman, jer su ga savršena bića napravili u potpunoj svjesnosti. Kad znate da ste vječnostima u agoni putovali kroz cijelo stvaranje, kroz sva tri kraljestva prirode U muci čekali da dođe trenutak kad će vam se vrati svjesnost, cjelovitost I prilika da se vratite u očevu prisutnost Onda vam znači ta žrtva koja je to ljubav, da on dođe i da život toliko propati Njegova patnja nije bila velika fizički Puno su više ljudi patili u svijetu fizički od njega mnogi Njegova patnja je bila duševna Svi su paklovi bile na njemu ono što se njemu događalo unutra to je muka I o tome gore psalmi koji govore o njegove žrtvi, Kako se Isus stvarno osjeća što je mislio Njegova fizička bolje je bila kratka On je brzo umro Puno ljudi u ratovima, inače u muči u tim logorima Više trpilo od Krista fizički Ali njegova bolje je bila duševna Nikad njeno biće neće toliko trpjeti Koliko je svjetlosno biće Isus trpi u duhu kad su svi paklovi došli na njega ih je svjetlo smetalo, došli su ga u on ih nije smio odbaciti nego ih je trebao ljubavi promijeniti. On je to napravio zbog nas, to ti znači jednom kad spoznaš i duša koja je to spoznala nikad više ne može svrnut pogled svog oka na nikoga drugoga. Samo njega gleda zna da živi zbog njegove smrti. Zna da više ne živi za sebe nego da krist u njoj živi po galačanima dvjesto dvadeset dva korinčanima pet pazi tu žrtvu Rimljanima pet šest osam pazi sad o Krist je umro za nas, bezbožnike, u pravo vrijeme Rinnanima 5, 6, 8 Teško da će neko umrijeti da bi spasio živo drugom čovjeku Čak i ako je taj drugi čovjek pravedan Možda bi netko imao dovoljno hrabrosti Umrijeti i tako spasiti nekog dobročinitelja Ali mi smo odmetnici Odmetnici su duše na zemlji Rijetki, znači nisu sve duše pale duše Kris nije pala duša, njemu nije trebala iskupljenje Marija i još druga ekipica, oni su došli po zadatku Ali 99% ljudi su pali anđeli Pala bića Sotonska bića sa ocem Sotonom čiju volju vrše Koji su se odmetnuli od Boga Koji su samo nadodavali svoje prirodi grijehe na zemlji, baš zbog te prirode Kojima nije Adam kriv, Adam je samo oteža put jer da je Adam napravio kako treba Tu odluku volje Onda bi on napravio zbog, bi zbog njegove odluke Učinio što je učinio Zbog Isusove odluke Kad je došao drugi Adam Ali nije Adam kriv Za naše grijeke Za našu prirodu Nego sami To je nužno razumjeti Onda znaš koliko je to velika žrtva I koliko ti je on potreban I di si bio I di ćeš biti bez njega Onda ti možeš njega Ljubi svom dušom Svim srcem Svom pametju Svim silama Tijela svog Kaže, ali Bog je pokazao koliko nas voli tako što je Krist umro za nas dok smo još bili griješnici. E mi dolazimo pred njega. Ovo vam govorim da znate da ne dolazite pred tiranina nego pred oca koji nas ljubi i koji je učinio sve da nas vrati k sebi i u Kristu kao ljubav propatio, ne Mora biti da nam želi dobro Nema straha kad dođeš pred njega On sve čini da nas vrati k sebi Svo zlo koje nas je snašlo je naša vlastita krivnja Ili što smo se zbog naše vlastite krivnje Izložili utjecajima zlih duhova koji nas tlače Ona samo želi dobro I to dobro nam je uručio besplatno na križu I mi dolazimo sutra po njega Uzimamo cijeli paket Sve što pismo kaže da je naše sve uzmemo ne zato što je On, što smo mi supe, nego što On supe Ne zato što se mi uzvisujemo, nego nas je On uzvisio Jer kaže pismo to su Efežani 2, 5 i 6 Da nas je On oživio zajedno s Kristom I On nas je zajedno s Kristom posijao na nebeskim visinama Gdje Krist je jedina prijestolju slave i sve mu je podloženo pod noge On Prema tome daj budi On stavio Nemoj ga opet njekat, nemoj opet odbijati njegovu ljubav Ja nisam dostojan, to je glupost To je bit zaveden. I Svite kako si dostojan, po njegove krvi On te učinio dostojan i živi dostojan takvog dostojanstva Ne moj ga nijekad, sa ja nisam dostojan I onda mi pred slave tog oca koji nas toliko ljubi, naglašavam križ da bi razumijeli koja je to ljubav da nema straha da nam ne želi dati Rimljani 8.32 Ako On nije poštedio svog Sina ljubljeno koji ostao osta pored njega kad su ga drugi ostavile Zamisli to da jedan sin koji je ostao uz tebe da tvo i uvijek te poštao, uvijek te volio da svoj život za one koji su te odbili, vrijeđali i mrzili Zamisli to ljube ako On nije poštijedio svog Sina jedinorođenog Nego ga je predao zbog svih nas Kako nam zajedno s njime Zajedno s njime Zajedno s njime Neće dat I sve drugo Mora biti da sve drugo uključuje i zdravlje I sve drugo Mi dolazimo po sve drugo Ja ne znam za vas, ali ja želim sve drugo Ja želim sve Najbolje sve uzimam od njega, sve Ne nešto, sve I njemu na slavu I onda kažemo, oče, evo nas Evo me Dolazim ko tvoj djete hva, u ljubavi Hvala ti, oče Hvala što si me ljubio dok ja tebe nisam ljubio Hvala što si me tražio dok ja nisam tebe tražio Dolazim ti u poniznosti i tražim Te da mi daš, primit ću taj dar taj dar izcijeljenja I primam ga u vjeri, Hvala ti, Oče. Hvala ti, Oče Ja znam da tva riječ istina Ja primam taj dar I ako ja vjerujem da sam ga primio onda znači da ga imam I ako ga imam, onda se ponašam kao da ga imam To znaš, da li ga imaš Zamisli da je to ja dajem primjer Evo, Recimo imamo njih dva Zamislite da sad tu zove Miroslava Neko i kaže mu da je dobio 100.000 eura Na telefon Da li bi on stao ravnodršan Sa svim izvijestno nebe Sa svim nebe Njemu bi se vidjelo na licu da se nešto dogodilo On bi počeo vrtiti u glavi Što će sve kupiti koje će dugove vratiti Ili kome će dugove vratiti I što će sve napraviti Ili zamislite da ga je neko zvao Ne daj Bože da mu je mama umrla Ili mislite da bi ostao miran Spoznaja tebi Iako si primio spoznaju Ona je živa Ona utječe na tebe I ima posljedičnu reakciju Ako sam primio po riječi Božo Što mi otac želi dati tako radosno Onda znači da imam I ako imam ima dvi reakcije Ja taj dar primam sa radošću Sa zahvalnošću Ja mu zahvaljujem i slavim ga zbog toga Hvalim ga i počnem činit ono što nisam mogao činit, bolestan i tu ljudi ustaju iz Kako mislite da ljudi ustanu iz kolica? Tako što vjeruje Isusu na Riječ i na Njegovo ustane, On ustane Nema On još snage prije nego ustane nego kad vjeruje na Riječ, krene ustati i On mu da snagu i onda on prohoda Sad ćemo vam pokazati po pismu kako to funkcionira ima nekoliko zgoda, meni se sviđa recimo jako Ova iz Ivana četvrto poglavlje Gdje imate kraljevog dužnosnika. Kad Isus, Isus došao u kanu Galilejsku po drugi put To ono gdje napravi ono čudo Došao mu je kraljev dužnosnik. <clears throat> Čitamo Ivana drugu, četvrto poglavlje stihove 46 Do 54 Isus je ponovno, znači princip vjere koji nam treba sutra zaprimiti ovdje prekrasno objašnjen da vidite na koji način radi taj princip božanskog iscijeljenja Mi tražimo, vjerujemo Mu na riječ i ponašamo se kao da je ono što On rekao istinito To znači da ono što mi vjerujemo praktično pokažemo u dijelima. To znači, ako je On rekao Imaš na banci, uplatio sam ti sto tisuća kuna Ti onda ideš i znači, koristiš karticu Gdje god kao da imaš Iako ih nisi vidio Iako ih nisi vidio I onda kad pokažeš vjeru u Njegovu riječ On potvrdi tvoju riječ u životu jer si mu ti to omogućio Kaže, znači, Isus je ponovo otišao u Kanu Galilejsku Gdje je bio pretvorio vodu vina u kafernaumu se nalazio kraljev dužnostnik Čiji je sin bio bolestan Čijim je čuo Da je Isus iz Judea stigao u Galileju Hoće rečuje da Isus iscijeljuje Is, A Isus je isti jučer danas iza vijek I za vijek vijekova po Hebrema 13.8 Znači mi isto možemo čuti za Isusa Kako pa po riječi Božje Znači čuli smo da ako ga tražimo Po njegovoj riječi Ako smo njegovi Da će nas on iscijeliti Sad idemo k njemu tako? Razumijete dinamiku čuje je za Isusa I onda išao u Galileju i došao je k njemu Preklinjao ga je da ode u Kafernaum I ozdravi mu sina koji je bio na umoru A Isus mu je rekao Znači Isus je njemu rekao živo ili je nama rečeno kroz riječ Božju dođe na isto Je nam to jasno? Jest. Ista je riječ Božja Koja je nepromjenjiva Koja je zauvijek utemeljena na nebesima Po psalmu 119.89 O Bože, tva riječ je zauvijek utemeljena na nebesima Ne mijenja se Mate 24.35 kaže Nebo i zemlja će proći Ali Moje riječ ne, neće proći Njegova riječ je stjena Kuću treba gradit na njoj onda će kuća stajati. Prema tome, pratite dinamiku, zamišljajte sebe potrebite predprijestoljem slave kao djecu Božju koji nisu opterećeni s nikakvim grijehom i time nemaju krivnju u srcu i time nemaju osjećaj da nisu dostojni jer ih je Kristova žrtva učinila dostojnima i veliko Božje milosrđe i on ih je učinio svojom djecom bez ikakve ljage i stoga nema razloga gledat nazad kad on ne gleda. Jer on kaže ja se vaših grijeha više ne sjećam i ne pamtim vaša zla djela. To kaže u Hebrema 8.12 i Hebrema 10.17 prema tome nema razloga da ih se mi sjećamo. Nema razloga da Vas, ovi koji su zavedeni od Sotone Svaki put kad dođete u crkvu Pocijećaju da niste dostojni Jer je to sotonski nauk Da vas drži u ropstvu Sotona vas drži u ropstvu Sa nedostojnošću To je velika prepreka Vi ste dostojni ne vašim zaslugama, nego Kristovom zaslugom Iako ste pravednost Božja u Kristu Isusu, a jeste Ako ga privite na pravi način Po 2. Korinčanima 5.21 Onda nema više onog u vama što vas čini nedostojnim I to je razlog zašto duh Boži može prebivati u vama Zar ne znate 1. Korinčanima 3.16 da duh Boži prebivo vama Zar ne znate Prema tome taj duh Božji ne može prebivati u vama dok je tamo grijeh I stihovi koji se koriste za ne Božce i pogane Što je onaj rimski stotnik u Mateju 8, 4 do 13 To nisu stihove za djecu Božju To je zloupotreba stihova Prema tome dolazite pred prijestolje slave kao djeca Božja I te kako dostojni jer ste baštinici Božji I subaštinici Kristovi I Bog, Otac vas voli isto kao i Krista. Da li vam je ovo jasno? Nema da vam se gače tresu I onda kristvam vam govori nešto Kaže, mi ga preklinjemo, mi ga molimo da nam, da nas, da nam uruči isceljenje I onda kaže, Isus mu je rekao što je Isus rekao? Isus je rekao, ako me tražite, da vam To je kod da Isus stoji ispred nas Mi to primamo u vjere U, vjeri u što? Pa u vjerodostojnost Njegove riječi Ti si rekao, to je to Isus je rekao, pazite o ovaj princip Takvi ste vi ljudi, dok ne vidite znamenja i čudesa, ne vjerujete A On će njemu opet, gospodine, preklinjem te Zabapje kraljev dužnosti, dođi prije nego mi dijete umre. I sad pazi ovo Pazi sad, 50 stih Isus daje izjavu Idi kući Tvoj će sin živjet To je definitivna izjava To je 50 stih Idi kući, rekao mu je Isus Tvoj će sin živjet Znači, mi uzimamo izjavu Isusa i iz svijetog pisma I ponašamo se koda Isus ispred nas i uzimamo zakon vjere koji kaže da mi vjerujemo da će se ispuniti ono što On obeća prije nego vidimo i baš kao i kraljev dužnosnik paze sad ovo čovjek je povjerovao Isusovim riječima i krenuo kući jer li vi vidite da On krenuo živjeti kao da se dogodilo što Isus rekao, je li tako? To vam je sedma stepenica i nećete doći do tog dara milosnog, ako ne zakoračite sedmi korak ako vam nije jasno ovaj princip da je vjera mrtva da, da, ja vjerujem da je to istina ja, ja vjerujem da U mene iscijelio ja, ali ja i dalje živim kao da sam bolestan vi morate napraviti korak u vjeri kao da ste primili Čovjek je povjerovao Isusovim riječima i krenuo kući On je došao iz Splita za Zagreb i nije mogao vidjeti da mu je sin iscijeljen u to doba nije bilo tokija mobitela, interneta, tableta i ostalih e, priručnih sredstava On je vjerovao Isusu na riječ On je došao iz Splita u Zagreb Jel ovo je jasno? I On je morao hodati prema splitu u vjeri, jer mu dijeta umire Ne, On nije rekao čuo Isusa, ali kak ne kužiš Moraš doći ti položiti ruke na njega, smasirati mu srce ili što god Ne, On je povjerova Isusovoj riječi A Isusova riječ o vjeri je izrečena u Marku 11, 22 i 24 Kaže ovako Imajte vjeru Božju, pravilan prijevod Uglavnom daju hrvatski prevod I većina svjetskih prevoda Krivi prevod Grčki doslovni tekst kaže Imajte vjeru Božju Tamo kaže imajte vjeru u Boga To je dobro, ali ne prikladno na to mjesto Jer kad kaže imajte vjeru u Boga Vi gledate u Boga, je tako? I čekate da Bog nešto napravi Ali Bog nama govori u Isusu Vi imajte vjeru Božju Pa i vi sa vjerom Božjom Kao što sam ja rekao smokvi da umre u korijenu Moć reći ovo gori da se digne i baci u more Mi smo ti koji imamo vjeru Božu Božju I mi dijelujemo kao Bog i onda kaže Ja vam kažem za što god da se molite Vjerujte da ste već primili Pazi zakon vjere Zakon vjere Ko tablica množenja znači da uvijek radi Dva i dva je uvijek četiri Zakon vjere je izražen u Marko 11:24, a pokriva ga Marko 11:22. Na tom zakonu je vezano sve što se u pismu događa vezano za vjeru. Princip vjere je uvijek isti. Od 19 pojedinačnih iscijeljenja u Bibliji ima ih samo 19, 12. je primljeno osobnom vjerom. Po ovom principu a drugi više manje su posredno po vjeri. Znači zakon vjere kaže Isus je rekao da ako ga tražim mi kažemo iscijeljenje i vjerujemo da smo primili prije nego smo primili primit ćemo da li to kaže, ja ću vam ponoviti pa vi recite da li to kaže. A ja vam kažem Isus govori, ponavljajte si Marka jedanaest i do sutra vi potrebiti dao sam vam papir na tome što je vjera nećemo ga stići vratom danas pročitati to se pročitajte što je vjera to su zapisali veliki Boži sluge koji su cijeli život proveli i čudesna djela vršili u Kristovo ime i umrli bez bolesti sa otvorenim očima ušli u nebo kojim se otvorilo bezbolesti i boli kako i valja za Božje dijete i za njih stoji Isus. Tako da su te izjave točne o vjeri I pazite sad princip vjere Ja vam kažem, kaže Isus Ako me tražite zdravlje Mi zdravljamo zdravlje namjesto što god Jel tako? Jer smo zaključili do sad Imamo toliko zdrave pamete Da je što god moralo uključivaj zdravlje Ili izbavljenje od recimo Sila tame koje nas tlače Sve ovisnosti su tlačenja Od strane zloduhova Nečisti duhova ili ako smo recimo, u bilo kojoj, nemam pojma drugoj muci i to vrlo vjerojatno su duhovi i za toga, mi imamo oslobođenje od njih Znači, ako me tražite za zdravlje Pazi sad ovo Vjerujte da ste već primili zarez i primićete. Da li vidite ili razumijete da morate vjerovat da ste već primili još dok niste primili i tek kad vjerujete da ste primili onda primate Ja vjerujem da sam primio Nikakva radost Ponaša se koji dalje, recimo ako netko nosi naoč, ali moli se da mu skine dioptriju To mu je lakše iscijelit nego recimo totalno sljepoću. i Iako njemu svejedno, onda bi bilo recimo vjerova da sam primio dignut naoč, i krenut čitat ako me recimo kičma boli, ne mogu hodat, onda bi bilo vjerovat, dignut se i počet radit pokrete koje nisam mogao činiti prije. Recimo primjer koji se meni najviše sviđa iz moje prakse, jest izlječenje od podoktorima neizlječive celijakije. To vam je oštećenje crijevnih resica. To je kreativno čudo. Najteži oblik odrođenja. 25 godina cora nikad nije kruha jela, a možeš misliti ne jedeš nikad burek. Koja je to trauma. Drugi jedu burek, cijedi im se ulje onako iz lica, a ti to i ne možeš ga pojesti To ne može biti od Boga I onda je ona bila Tad je bila molitvena grupa O četiri dana I ona je četvrtog dana Prvo primila Krista na pravi način I onda smo tražili Znači ja govorim riječi Ona izgovara u srcu Jer to tako će biti sutra Znači ako se vi u srcu ne slažete s time Neće vam moje riječi pomoći ja vam samo pomažem se izraziti I ona je vjerovala u to I onda je ona primila Ti ne vidiš kad kažeš amen Nikakvu kreativnu akciju Na tvojim crjevnim resicama I osoba koja je do tada Ja sam to vidio na svoje oči Najteži oblik njih pričama Samo bi pomirisala brašno Onako prašinu od brašna Iz žitarica na groždici I bila bi oj muka Ako bi slučajno u nekoj hrani Samo trag bio glutena Jer to znači ne može apsorbirati gluten Onda bi bili grčevi, povraćanje proljeva ali prilikom velikog opterećenja gušenje i smrt i sad je ta osoba rekla da je primila što mislite da ona trebala napraviti? pa probat kruh Jel razumijete dinamiku ako ne napravite sedmi taj korak džabevan šest koraka morate vjeru staviti u pogon morate pokazati dijelima da vjerujete da ste primile tako da hvalite Boga Oca koji vas je u Kristu Isusu po njegovom presvjetom imenu da slavite njegovo veliko i slavno ime i da krenete u vjeri kao dužnostnik, kao kraljev dužnostnik kao da istinete to što je Isus rekao i ako stvarno to vjerujete u srcu ako stvarno stavite vjeru u pogon ja vam ona u ime Isusa Krista stvarno će vam se dogoditi inače on lažac, a nije inače njegova riječ ne stoji, a stoji a nemojte se onda prepasti odostat, nego onda zaađete u riječ dok vam dođe prava vjera Dak nek vam ovak ne primite odmah, bude potica da idete dok ne primite Već sam rekla, ljudi primaju kasnije još više Morate negdje početi, vi koji niste podučeni, a većina niste podučeni Ne možete imati odmah takvu vjeru, nego vam treba malo više što nije moja molitva, ja se nadat ćete svi primjeti Ali hoću ureći, nemojte odustavljati Vjera dolazi slušanjem, a slušanje po poruci Kristovoj. Vi uglavnom ste slušali poruke kozna zna, koja samo ne poruku Kristovu. Prema tome trebate dovoljno dugo slušati da dođe prava vjera, skončite zakorađati Ali ja vam otkrivam princip I ako ste potrebite preslušajte ove ovaj snimke o vjeri više puta na razumijete On ne traži puno od nas, to ću vam sutra objašnjavati Ko što, to je koda ideš u brak pa da, ali kak čujak mi pređe preko plaže, jedan put cura u Toplesu Stari moj, kad si donio odluku za vrijeme i za vječnost Nećeš onda žudi za tom curom Vidićeš ti cice, ti znaš da ona ima cice Jel ne pratiš, što je odluka volje Odluka volje Joj, ali ja ne znam kuhat Naučit ćeš kuhat On traži odluku volje Ne traži savršenog čovjeka, niko od nas nije savršen To je broj jedan i ako iskreno doneseš odluku volje sasvim, iste, iskreno ćeš primiti novo rođenje i bit će spašen ako nisi. I onda imaš pravo novo. Znači ne traži on nemoguće od nas, bilo bi glupo, nepravedno, jel tako? I onda mi znači imamo princip vjere da mi kad tražimo već vjerujemo da smo primili i krenemo se ponašati kao da smo primili. Ona je primila, morala je probati kruh. Ja sam imao dodatnu objavu, dok sam hoda po cesti Krist mi je rekao da ne može ona probati te večeri njezinu buhtlu Ili vešto je kupila pecivo sa, sa sjemenkama integralno Nego da mora ona pojesti kruh i vino za večerom svijetu To sam dobio dok sam se šetao prije, osluškiva ko svaki put A vidjeli ima neka dodatna uputa. Kad je on to meni rekao Ja sam znao da ona prima sto posto To je čista pobjeda bila To je bilo iz peterca na prazan gol Sto posto kad je Ovo meni rekla da ona ne može Da ona mora jesti kruh za svetom večerom Kad se meni to složilo da jedno njegovo dijeta Nije njegova volja da ne jede kruha za svjetom večerom Ja sam znao da smo u pobjede I ona nije to znao, ona je kupila tu svoju Tu, tu već pirošku, ili što je integralno, crnu, sa sjemeni Ja sam rekao, meni je Isus rekao da nećeš pojesti Tu pirošku kako si planirala Nego sad, sad svi, bilo nam si više, sjedamo za stol i blagovat ćemo u večeru I Ja sam se pomolio i blagoslovio taj kruh I onda sam razdijelio I onda sam njoj dao i dao sam svima vino I onda ona pojela to ta... Niko nije disao u sobi. Ja vam moram reći, znači, samo trag glutena bi stvorio reakciju A možeš mislići zalogaj, cijelu kruh I pola taj kruh, niko ne diše I ništa I pola drugi ko, ko, komand I ništa Pojela treći, sad već u suzama, mokar I ništa, sad su tu već svi vrištali i plakali Najela se kruha, više nije imala, ništa Digla se, pojela ostatak kukuruzne štruce koje je bila u kuhinje, ništa Napravila punu zdjelu žitarica, nikad u životu nijela, jela ži, žitarica, najela se žitarica, ništa Sutra dan išli u pekarnu, nismo spavali do dva Pojela je u pekarni komad, ovakav kruh, i od svih na što god smo pojela komad, ništa Sad vi meni recite li nju Isus izcijelio, ili se njoj učinilo Neki kažu umislila si, umislila si ti no, da li bi to iscijeljenje bilo da ona nije dokazala, pokazala svoju vjeru i pojela komnat kruha Sasvim izvjesno, ne Da li vam je jasan princip O kojem danas govorim Morate zakoračit u vjeri Drugim Korinčanima 5.7 Mi ne hodamo po onome što vidimo, nego po vjeri Po vjeri u što? U ono što piše bi piše u riječi Boga živoga koji nikad ne laže Čija riječ je istina jer me pratite gdje smo. Čovjek je znači, Ivan 4 50 čovjek je povjerovao Isusovo riječi Isusova riječ tvoj sin će živjeti ili njegovim ranama vi ste isceljeni, to važi za nas jer to njegova riječ sasvim izvješna je sasvim izvjesno i čovjek je povjerovao Isusovim riječima i krenuo kući dok je još bio naputo, na putom na neviđeno izašli mu u sused sluge i rekle tvoje je djete živo. Živo Opitao je kad se djetetu poboljšalo stanje Znači, djeta nije odmah zdravila. Puno ljudi očekuju trenutno čudesno isciljenje To se dogodi nekad, nije uvijek tako Morate znati od momenta kad ste se iskreno pomolili Primili u vjeri, rekli amen i zahvali Da isciljenje sasvim izjesno počelo po svijetom pismu I morate držati poziciju Dok god se neočito je skroz sto u tijelo Tome ćemo sad po putu, malo Dok još bio na putu, i zašto su mu suse sluge Rekle, tvoje djete živo Upitao je kad se djete tu poboljšalo stanje Odgovorili su mu, groznica je prestala Juče popodne oko jedan sat I dječakov je otac znao Da je to bilo baš u vrijeme Kad Isus rekao, tvoj će sin živjet Kad mi primamo isciljenje, sad Vjera je, u, nadaj u budućnosti Kad je vjera, sad Vjera je onog trenutka kad kažeš hvala Moje je Prema onome što piše, ja imam Prema onome što piše, hvala ti, Oče Prema tvojoj riječi nek te bude slava sad i u vijeke vjekova Nek' svi vrazi znaju, nek' zna Satona Nek' znaju svi da sam primio iscijeljenje u ime Isusa Krista. Da li još se nije očitovalo hoće, jer inače pismo laže Jer ma ja sam princip zašto jako veliki broj ljudi nikad ne primi. E sad vam još jednu stvar moram dodati. Ima više načina kako se prima isciljenje ima direktno očitovanje sile, to je neka direktna božanska intervencija, nekad kroz nekoga, kroz darove duha. Ali nemojte se zavaravati, ni kroz djelovanje duha kroz nekog jasno nećete primit ili nećete zadržati ako nemate vjere. Jer mora vam biti jasno da iz Isusa izlazila ogromna sila, njemu ni falilo sile, jel vam to jasno? Uvijek je bilo silno kod njega. Iz njega je non stop izbio sveti duh svog dioko, ali nisu se iscjedljivali ljude zbog njihove nemjere. Jer li vam ovo jasno? Da nemojte gledati u druge Čekat druge čeka da će pas Marsa To vam je već uručeno Prepada svima Kršćani za od drugi religija Ne moraju čekati 18 godina 38 godina da siđe Anđe i malo pomuti vodu tamo u, u fontane To prepada svima Već je plaćeno skupo na križu I uručeno je kao dar Naše je nekad se Bogu svidi Nego kad primimo Njemu se već svidilo Njemu se svidilo on je pristran i on je hirovet. Njemu se svidilo iscjeljenje je plaćeno i uručeno, sve je na nama. Mi ga možemo primiti sad odmah čim povjerujemo u istinu to s njegove riječi. Sljedeći primjer 7 9 koliko ih je bilo 10 gubavaca. Luka 17 11 do 19. Isti princip. Znači, dok je Isus išao prema Jeruzalemu, prolazio je uz granicu Samarije i Galileje Na ulazu jedno selo sreo je deset gubavaca Znači to je prilično nezgodna bolest, jel tako? To će preći na tebe Otpašćio ti uši, ruke, prsti stalno te bolio, te si na kraju umreš I kad si ih je Isus vidio Oni su, oni su stojeći na udaljenosti, povikali sve glasa Isus se, smiluj nam se, gospodine, gospodari Kad ih je Isus ugledao, rekao im je To vam je Boži blagoslov, baš ste guba ne, rekao, im je, rekao je on njima Pokažite se svećenicima Što je isto kao i reče o Jer je po pravilima židovske crkve Kako su iznešeni u Levitskom zakoniku Mojsijevom zakoniku 13.17 Ja sam to dole zapisao On mora potvrdi da se gubavi židov očistio Prema tome kad je Isus rekao Pokažite se svećeniku Dok su još bili gubavi To je značilo očistili ste se ali oni još nisu bile česte. Zamislite sada su oni njemu rekli, ali Isuse se kak ne kožiš. Ja ću se ići ukazat on će me smijati, ispljuvat, misli će što ti, jesi lud, jesi normalan. On je njima rekao kažete se svećeniku dok su bili gubave On nama kaže mojim ste ranama iscijen dok smo mi još bolesni. Isus nas neće ići na novoj iscijenit, neće ići na kriš, tamo piše njegovi ranama ste bili iscijeni. Ako smo bili onda jesmo. Jel li tako ili nije tako? Ako bi naučili vjerovati Božjoj riječi i dijelovat kao da istina, ne moramo se ni moliti On će potvrditi svoju riječ. I onda su oni išli i na putu k svećenicima na putu k svećenicima na putu k svećenicima Znači kad je Isus rekao Idete, iscijeljeni ste ili očistili ste se One su što? Dijelovali kao da je Isus rekao istinu I dok su njihovu vjeru koja je do mrtva Stavili u pogon ili u praksu On je potvrdio svoju riječ Jer jedino je tad može potvrditi I onda su se one očistile. Na putu k svećenicima su bili iscijeljeni Kad je jedan od njih vidio da je ozdravio Vratio se k Isusu i sve glasa slavio Boga A što će drugo? Zamislite to Misli, mora biti da bi slavio Boga da, da, da te iscijelio takve bolesti To vam je nezgodna bolest I bio bi sretan i zahvalan, je li tako? Puno ljudi, evo, ja sam, znaju ovi meni bliži Puno ljudi ti, ti uopće ti ne dođe režda iscijeljen ona žena, što sam je spominjao, da je epilepsije bila iscijeljena, ti se sjećate? Nakon par mjeseci, ona se nije javila, nakon par mjeseci je sreo, naš prijatelj pita, je pitao, ona rekla, da nije imala nijedan napad, nije se javila Ne zbog mene, meni ne treba da me neko hvali, nego vam je to zbog vas Svjedočanstvo dati slavu Kristo Iz drugim ljudima za dobrobit, a drugi znaju da je tvoran da ima isceljenje. je tako ili nije tako? I on je vidio da je ozdravio, vratio se k Isusu i sve glasa slavio Boga Mislim, boluješ sa smrtonosni bolesti i vjeruješ da si primio i onda Hvala ti Isuse Hvala ti Čuju, ok pa, Mislim, skočiš kada biješ pet u škole Skačiš kog glupak, kad nogometaši, zabiju gol. Je li tako? A, čao, pa, haćuje, dobro, Isuse, hvalate. Korak broj 7, slaviš ga na glas. Radostan je se primio i ponaša se kao da se primio i primićeš. Marko 11:24. A ja vam kažem, Koda da Isus stoi sad pred vama, Koda da vam govori jedan na jedan, a ja ti kažem, kad ne moliš da te iscjelimo tvoje bolesti, nemoći, slabosti čega god, Vjeruj da sam te već iscijelio I bit ćeš iscijelio Kad ćeš vjerovati da sam te iscijelio, dok si još bolestan Kako ću ti vjerovati kad sam još bolestan, zato što sam ti ja rekao Da li ja to ne kužim, normalno da ne kužiš, jer kažu 1. Korinčani 2.14 Da je duh Boži što izrekao riječe Ono što duha Božega je za prirodnog čovjeka ludost On to netrazumije razumije nit kopča, to mu je ludost Kaže izaja pedeset pet osamdevet kao što moji su puti iznad vaših puta i moji su misli iznad vaši misli i kao što je nebo iznad zemlje tako su moji puti iznad vaših puta i moje misli iznad vaši misli jesu ovo njegove misli? jer su sasvim izvjesna prema tome ovo je zakon vjere i taj zakon radi ako ga mi uradimo Važno je da radi Pusti li ti baš kopčaš Kako će on sad kad ti vjeruješ prije nego si primio Tebi dat. Važno je da će ti dati inače, inače je po podbacio svoje riječe On neće podbaciti u svoju riječ. Znači one su Isusu povjerovali na riječ I krenule su se pokazati svećenicima Ili svećeniku Što je u njihovom slučaju značilo Iscijeljeni smo I dok su hodali Prema svećeniku One su ozdravili i on se vratio k Isusu glasno slaveći Boga Pao mu je pred noge i zahvalio mu I taj je čovjek bio samarijanac A Isus je rekao Zatim se nisu sva devetorica očistili Znači svi su se očistili Dio ostalih devet Za se nijedan od njih Osim ovog stranca nije vratio Da iskaže zahvalnost Bogu. Zatim mu je rekao Ustani, ide, pazi sad ovo Tvoja te vjera učinila zdravim Tvoja te vjera učinila zdravim Ne Isusova snaga, Isusova božanska moć, duh sveti koje Isus je izlazio kroz uši, nos, oči Tvoja te vjera ozdravila Tvoja te vjera, a što je vjera? Vjera je potpuna uvjerenost da su izjave u božoj riječi ili obećanja istinite i da možemo djelovati u skladu s njima i ponašati se kao da se dogodilo što ne obećaju prije nego mi to fizički opipamo jer to počinje u duhu jedna od tih izjava je Marko 11 24 koji kaže, ja vam kažem Za koju god bolest da se molite Vjerujte da ste već iscijeljeni I onda ćete biti iscijeljeni I u to Da vi vidite nešto što se ne vidi Gleda Marko dva Koji kaže, imajte vjeru Božju Ili vjerujte kao Bog A kako to Bog vjeruje, kaže Rimljani Rimljani 4.17 kad kaže Abraham je povjerovao Bogu Koji mrtve uskrisuje u život I pazi sad I on iz stvari koje se ne vide Ili stvari koje nisu On vidi kao da jesu On kaže neka bude i bude Ili razumijete princip Da o njemu promislite ako ste potrebite do sutra Znači, imajte vjeru Božju, što je pravilan prevod ukazuje da mi u srcu imamo vjeru putem koje djelujemo kao Isus kad je proklao smokva I da mi s tom vjerom možemo ne samo to učiniti smokve ili virusu ili tumoru jer to se radi u tom slučaju proklaši je u korijenu i zapoješ da umre i da se razloži nego i ovoj gori reža se digne i baci u more Iako u srcu ne sumnjamo Nego vjerujem u to što smo rekli biće Kako je moguće u srcu ne sumnjati u tako velike stvari Zato što su te stvari rečene u riječi Božjoj a u nju možemo ne sumnjati vrlo lako Jer Bog nikad ne laže I stoga vam kaže Kad se molite, vjerujte da ste već primili I onda ćete primet to jes kažete, Moje je hvala lipa, primio sam vidi ono što se još ne vidi. Vidi sebe zdravo. Vidi Božje obećanje ispunjeno. Ne skreći pogled duše na simptome, ne skreći pogled duše na bol, ko što je Petar skrenuo s Isusa na vjetrove i valove, jer to su vjetrovi valovi. nego gledao Isusa. U Isusovo obećanje. Isus je rekao i to je to i ti moraš držati tu vjeru jer ako se iscijeljenje ne očituje odmah što je moguće riječ nije manje istinita, je li tako? Tu su vam onda važni principi iz, iz, izraženi u Hebrema 6, 11 i 12 i Hebrema 10, 35, 36 kako se ponašati od momenta kad primiš dok se skroz ne očituje Pa idemo sad na Hebreje <clears throat> Znači, mi smo rekli Amen Primili smo u vjeri i krenuli smo Unato što nas malo štreca Unato što još smo gluhi Unato što još imamo dioptriju Recimo, nije se očito, ali vjerujemo da je to primljeno Znači, mi moramo vjerovati, ne puštati tu vjeru Ne vjerujem, ha, čuj, ha, čuj Ako se do, do polnoća ne očito je onda ništa Jel me pratite? Gdje su ti Hebreji? <coughs> Hebraj 6, 11, 12 Pazi sad ovdje Kaže Ono ovako No mi želimo da svatko od vas pokaže istu revnost do kraja Istu revnost, gorljivost, žestinu do kraja Znači od početka do kraja Kako biste doživjeli ispunjenje nade to znači, sad ćemo doći do idealnog primjera naše vjere To je mustra za nas Mi ne želimo da posustanete Da postanete ljeni Već naprotiv da oponašate One koji su vjerom i strpljivošću Primili Bože obećanja. Sad ćemo vidjeti idealan primjer, ima biblijska mustra Koji su to u koje mi gledamo Koji nisu omletavili kad se ni dogodilo sutra Nego su još više Davali slavu Bogu Što je vrag više napadao, oni su više stali Na Božoj strani Znači, mi ne želimo da vi Vi želimo da svatko od vas pokaže istu revnost do samog kraja Ili do potpunog očitovanja Kako biste doživjeli ispunjenje nade Mi ne želimo da postanete ljeni Već naprotiv da oponašate one Koji su vjerom i strpljivošću Vjerom i strpljivošću Vjerom i strpljivošću A ne nevjerom i nestrpljivošću a čujem ja imam samo pet minuta onda kasnije više nemam vremena vjerom i strpljivošću primile je Gorljivost, postojanost, vjera, strpljivost. Ne ispuštaj pogled iz, iz obećanja, ne ispuštaj pogled iz Isusove riječi, ne skreći pogled na ništa drugo, ispovijedaj pobjedu i bit jer Jel vam ja sam princip. Hebrej deset i trideset isti princip s druge strane. I dalje pričamo o tome kad smo rekli ispod prijestavlja slave Moje je hvala, primio sam, hvala ti, upobjedi sam Kaže 10.35.36 Zato ne gubite pouzdanje, opet pouzdanje Pouzdanje, postojanost, revnost, strpljivost, vjera Ono će vam donijeti veliku nagradu Budite strpljivi Tako da pošto izvršite Božju volju Primite obećanje Pouzdanje U što? Pa u njegovu riječ U Boga koji ne može podbaciti U Boga koji je vjeran Ispuni svako svoje obećanje. Jednostavno ne puštaj to I sad imamo idealan primjer Biblijski primjer Glavni primjer Nas koji smo njegova djeca povjerili a pričamo o vjeri Mi smo Abrahamova djeca Po vjerju Krista Isusa Po Galačanima 3.7.29 On je naš otac vjere u njega gledano Njegove blagoslove primamo Koji su obećani nama nezna božcima U Kristu Isusu po duhu svijetome Po Galačanima 3.14 Prema tome imate idealan primjer vjere nema boljega On počinje kad se Bog svemogući u postanku 17 i ukazao Abrahamu Koji je tad imao 99 ti ga skoro 100 godina Žena mu je Sara imala 90 Tad nije bilo viagre Ona imala usahlu utrobu Ali Bog se usudio Bog svemogući se usudio Abrahamu reći. Ja sam te već učinio Otcem mnogih naroda I zato se nećeš više zvat Abram, što znači Otac naroda, nego Abraham, otac mnogih Naroda, jer svako ime u svjetom pismo Je dano da bi opisalo i kvalitetu Imenovanog, to je zakon duhovnog svijeta Nisu davana slučajno, zato je svako ime Opisno, Isus znači Jehova Ili Jahve, naše spasenje To je zbog nas je u Isusu Kristu spasio i On je rekao, to je peti stih Znači 17.1 ukazao mu se Bog koji kaže Ja sam El Shaddai El Shaddai na hebrejskom znači svemoguć To znači ništa mi nije nemoguće Da li doktori su rekli da ovo niko... čekaj, čekaj čeka. Da li svemoguć znači svemoguć ili znači sve osim tog što tebe tebi doktor rekao Ta riječ Shaddai je izvučena iz korjena riječi koji se isto tako daje kad je dojenje u pitanju onaj koji nas hrani sa svime što nam je potrebno isto tako onaj koji ima sa svim dovoljno svega na svom, u svom, na svom raspalavanju da ispuni ono što obeća to znači šadaj e ja sam el šadaj ili ti ga praktično što sam rekao biće Ezekiel 12.25-28 to kaže ja kad obećam, biće To je, to znači šadaj. A on je rekao čovjeku sa sto godina Obamrla tijela, kaže Sad ćemo to čitati, to su Rimljani 4.17.22 Obamrla tijela Bez viagre Učinio sam te ne, ne, ne možda ako učiniti ću te, učinio sam te, to je prošlo svršeno vrijeme, tako? Isto vrijeme koje koristi u prvoj Petrovoj i dvadeset petar gleda u križ nazad izaja je gledao 700 godina naprijed izaja pedeset tri četiri pet tako njegovim ranama on je uzeo naše bolesti ponio naše boli njegovim ranama mi smo bi, vi, vi ste iscieljeni onda dolazi Isus u osamšesna i kaže uvečer su mu donijeli noge koji su bili pod utjecajem zloduha i on zloduhe izagna riječ i ozdravi sve bolesnike pa li sada da se ispuni znači Izaja gleda u Isusa naprijed, a petar gleda nazad a Isus kaže da je to to da se ispuni što je rečeno u proroku Izaja, to je prorok Izaja pedeset tridesetiripet on njih on naše bolesti uze nase i naše fizičke slabosti ponese i onda Petar gleda nazad i govori ono što je bilo, činjenišno stanje Njegovim ranama vi ste bili, stvrljeni <coughs> Bili, ali ja i dalje nisam nisi ne vjeruješ u tu riječ Da, vjerujem ja da je svjeto pismo istan, da, ali ne vjeruješ do te mjere da djeluješ o skladu Razumsko potvrđivanje ti neće koristiti ništa, to je neprijatelj vjere, to je iluzija Razumska potvrda da je pismo istinito ne koristi Traži se živa dijelotvorna vjera Koja hoda na vodi riječi kao da je riječ istinita Kaže da, to je istina, odo ja u pobjedu Znači, Bog je rekao Abrahamu Otce mnogih naroda Već sam te učinio Dok je Abraham imao 100 godina A Sara 90 Pa da vidimo kako se to naš tatica Po vjeri ponašao Da je polučio prave rezultate U kojeg bi mi morali gledati Po Hebrema 6, 11, 12 Da se i nama dogodi Imate cijelu mostru ponašanje u vjeri Kad imate obećanje koje je ovdje Recimo, Marko 11.24 1. Ivanova 5.14.15, molite primit ćete vaše je je li tako? I sad imate kako se Abraham ponašao, Rimljanima 4.17-22 kaže da je Abraham povjerova Bogu kojem Bogu? Bogu koji mrtve diže u život ili mrtve uskrisuje i to ni više ni manje nego Bogu koji stvari koje nisu vidi koda već jesu on kaže pa bude i on kaže imajte vjeru Božju svi mi smo bogovi U našoj biti, jer smo iz Boga proizašli Nikad bogovi stvoritelje, samo obstojeći Ali bogovi Božja djeca Sa božanskom prirodom Potpuno iskušavamo božanski život Psalam 82.6 Ja vam kažem, svi ste vi bogove, sinovi Svevišnjega Znači, mi imamo istu kreativnu moć u sebe Kaže, imajte vjeru Božju I onda kaže, točno ovo ako kažete o ovoj gori Gora je još na mjesto I u srcu ne posumnjate Nego vjerujete da će biti to što ste rekli Gora je još na mjesto Biće vam to što ste rekli Da li vidite da je izgovaranje da se miče Prije nego što se makla Prije je naša vjera i djelovanje u skladu sa zakonom vjere A onda je njegova potvrda zakona Vjerili njegove riječ On ne može podbaciti u riječi Pitanje samo da li mi vjerujemo do te mjere da se ponašamo kao da njegova riječ ne može podbaciti To je kao da Bog ne laže. I onda kaže Abraham Pazi sad ovaj, ja ću vam to, imam bolji prevod <clears throat> Uglavnom kaže rečenicu koja je super U nadi protiv svake nade Međutim ima ja nekoliko prevoda Da se vidi koliko nije bilo nade Jer ti, ti kad imaš sto godina Nema baš nade da ćeš imati djecu A žena ti ima devedeset Danas je već 40 problem Pa puno ima ovih Down syndroma Je to, znate, je tako? Znači, nije neka baš situacija bila Ali Bog je rekao Da li kužiš, ne, ja mislim doktori su mi rekao Da li Bog je rekao, ovaj svemogući Učinio sam te Oce mnogih naroda Bog je rekao Njegovim ranama vi ste bili Čim pa ovog Hrista kojeg sam primio u životu učinio gospodarom Da na više ne gospodari nadamno, ni grijeh onog Hrista koji je oslobodio Od zakona grijeha i smrti Po Rimljanima 8.2 ono krista u kojem više nema osude Za one koji vjeruju njega Po Rimljanima O tom Kristu govorimo O gospodaru gospodara O kralju nad kraljevima O tom Kristu govorimo Ono koji je izvrgao ruglu javno i, proka, javno i pokazao pre svima U triumfalnoj povorci Sile tame Poglavarstvo i vlasti Kojih je pobjedao križem Po Kološanima 2.15 O tom misli su O Hristu iscijelitelju o njemu pričamo. U nade, protiv svake nade kaže Povjerova Abraham Povjerova Abraham A što si ti to Abrahame povjerova? Pa, povjerova je Bogu sve moguće koji mu se ukaza Nama se on ukazuje svaki put kad govori riječ Svaki put kad čitamo riječ Tad se On ukaziva njema Ispunjava bi Anđela do, do punine i Anđel bi se ukaziva Mislio bi da je Bog govorio kao, Ja sam Jehova Bi mu se odnosili kao da je Jehova Ali nije bio To je bilo očitovanje Jer još Isus nije bio došao On mu se ukazao i rekao mu je A što ima veze se njemu ukazali jedna izgovorio riječ nama Ista riječ U nade protiv svake nade Povjerov Abraham Da postane ocem naroda mnogih Ponom što je rečeno Jel rečeno njegovim ranama Vi ste bili ciljni To je temelj naše vjere To je temelj slišene molitve Hristova žrtva propačen, pro, Ispačeni grijeh Muka istrpljena U nade protiv svake nade Povjerova Abraham Da postane ocem naroda Mnogih Po onom što, što je rečeno Toliko će biti tvoje potomstvo Pazi drugi prijevod, Čak kad nije bilo razloga za nadu Abraham se nastavio nadat Vjerujući Jer Bog mu je rekao Čak kad je bilo nemoguće On nije propušta, nije ispušta Bože obećanje iz vida Nego rekao, Bog je rekao, ja vjerujem Nema, nemam nade, ali ja vjerujem I isplatilo mu se Pazi sljedeći prevod Nadajući se unatoč beznadežnih okolnosti On je vjerovao Baš kao što mu je bilo rečeno Pazi opet Kad nije preostalo ništa za nadati se Abraham se i dalje nadao i vjerovao to je samo prva rečenica idemo dalje samo da vidite dinamiku što to znači ima 100 godina ženati 90 i stajat na obećanju postaješ ocem mnogih naroda idemo dalje nepokolebljivom vjerom promotri on tijelo svoje ni ono kad da li mene boli znam da te boli nemoj ti reći ne boli me ali po svetom pismu i božjem obećanju sa izljejen ispovijedaj pisma ne njećeš ti da si ti još u boli ali ti ispovjedaš pismo da je istine To gledaš u pisma. Nepokolebljivom vjerom On je promotrio svoje tijelo King James, najbolji prevod e, svetog pisma kaže He considered not his own body On je uopće obzir svoje tijelo Iako je znao u kojem je stanje Now hundred years old Neither deadness of Sarah's womb Ne ti oba mrlo On je znao koja je situacija Ali uopće ga nije mu bila briga Jer je gledao u Božju riječ nepokolebljivom vjerom promotrije on tijelo svoje već obamrlo bilo mu je blizu 100 godina i obamrlo skrila Sarina ali pred Božim obećanjem nije nevjeran dvoumija nije se mislio, ma čuj Ma je Bog to rekao, to je zmija Zapamtite da je zmija iz postanka 3.1 Koja je dvojbila Božju zapovjed Ono što vam se čini vašim osjetilima Protivno riječi Božju To je zmija, zato ona puže po tlu Jer su naša osjetila što skuplja utiske iz svijeta To je značenje To je značenje, nije njih zmija zavela To vam je samo slika i onda su oni povjerovali onome što im se činilo njihovim očima ili osjetilima I na osnovu toga su zanijekali riječ Božju I ta stvarnost u njihovoj duši je razgovor sa zmijom To Bože I zmija ili naša prirodna pamet ili racionalni prvi um Koji je fo formirano od osjetilnih spoznaja Kaže, ma ili stvarno ti vjeruješ Bogu ma, Ili ne kužiš da te boli li ti stvarno misliš da istine to što je Bog rekao njegovim ranama da si bio iscijeljen, pa ne bude lud Prvo dvojba i onda četvrti stih nisi iscijeljen Četvrti stih kaže nećete umriti Prvo dvojba, a onda negacija To vam je sotonski utjecaj u naš niži prirodni um I vi se morate boriti proti to nižeg prirodnog uma I vi ste u procijepu ili kako kaže jedan veliki sluga Boži Čija izjava prva ta od tih tu, jedna je njegova ta prva U toj ovjeri Vi imate tri svjedoka Imate svjedočanstvo vaših osjetila Što vidiš, što čuješ, što opipaš I s druge strane svjedočanstvo riječi Božje jedno je znanje koje stječete putem osjetila Ja osjetim, ja opipam, ja vidim, ja čujem I ostala osjetila A drugo je znanje koje je Bog otkrio Božansko otkrovenje I onda imate trećeg svjedoka, to ste vi Vi ste u procjepu između zmije i Boga Sotone i Boga On nijeće riječ da je istineta A Bog kaže istineta je I na koju vagu vi stanete Tako će vam biti što vi kažete na glas? Odstupi od mene Sotono Jer pisano je Njegovim ranama ja sam iscijeljen Pisano je Kad me tražite za zdravlje primit ćete. Ja sam tražio, primio sam U ime Isusa Krista I ja sam zdrav po riječi Božoj ne po onome što mi osjetila, govore. Jer ako se ravnaposjetila, ma boli me onda nisam uzdravio Ali to bi bilo hodat po nome što vidim Što o ne povjeri Da li razumijete princip di je OK Znači, ali pred Božjim obećanjem On nije Nevjeran dvoumija Drugi prevod kaže nije se spotakao o Božje obećanje to je super slika jel ideće ops nak malo se spotakne i trešnim žlavom. Nije se spotakao Božje obećanje nego se vjeromojača vjeromu što pa u Boga koji ne laže. Vi morate ako hoćete, ako ne primite odmah, ako hoćete primjeti biti dobra zemlja ne svjetovne sva da vam zaukupi glavu, televizija, novine, probleme, straste, brige, sve živa da riječ Božja bude u pozadini, nećete se oduprijeti vragu jer će vas zavrnuti, to je ono sa zemlja dolazi do izražaja jer dobra zemlja. Je li paziš na njegove riječi Je li prigibaš uho njegovim besjedama Je li ih imaš stalno pred očima Je li ih nikad ne ispuštaš iz srca Onda su život za one koji ih nađu i zdravlje za svo njihovo tijelo Po mudrim izrakama, 4 4.20.22 A ovi koji su oduševljeni Kojima je to super Koji su primili kad dođu prve kušnje To je ova plitka zemlja Onda otpadnu Onda se vidi gdje su Jesu li utemeljeni na riječ Ili na svoj pameti, na svojim osjećajima zato je važno čut i čut i čut i usaditi i usaditi i usadit poruku iz riječi Bože Ali pred Božim obećanjem nije nevjeran dvoumio nego se vjerom davši slavu Bogu Mi moramo njega slavi žrtvovat hvaliti, slavit po Hebrajima 13.15 kad nema razloga za slavit inače nije žrtva po Kristu Isusu Lako ti je slavi kad se očituje. Odno te vidjeti ako se očituje kako će se ti slaviti, ali slavi ti kad se još nije očitavalo po čistoj vjeri ono što on rekao. Jer događa se jedno i drugo. Samo je isključeno da se ne događa ako ste iskreno primili Krista, iskreno odlučili služe samo njemu, iskreno odlučili biti poslušni njegovo riječi, iskreno odlučili živjeti u ljubavi, iskreno zatražili od oca u njegovo ime da vam da iseljenje i da vjerujete da ste primili, sasvim izvjesno ste primili. I onda unatoč tome što se čini u tijelo, vi morate zadržati istu tu vjeru, istu postojanost u strpljenju jer znate da Bog neće podbaciti ne spotaknut se u Božo obećanje, držat ga stalno pred očima, dat slavu Bogu još više i onda će se dogoditi. Jer Bog ne može podbaciti, je pada na pamet jedna priča pa ćemo završiti, priča je fantastična, istina ta je priča, doktorju je sam priča, znači nema greške, a utemeljena na 1 petrovoj dvjesto i nije bila molitva nego samo je čovjek povjerovao da istina to što piše i počeo se ponašati kao da istina I u tom momentu je znači omogućio Bogu da kroz tu riječ o stvari čudo u njegovom životu On je imao tuberkulozu koja je tad bila drugi smrtonos, druga najsmrtonosnija bolest Tuberkuloza Drugi najsmrtonosniji ubojca bila u Americi I on je imao tuberkulozu zadnji stadi No dokopa se se petrove Petro 2, 24 A tamo piše Njegovim ranama vi ste bili iscijeljeni on je bio vjernik I on je rekao Čekaj, čekaj Ako ovo važi za mene A važi To znači da sam ja Prema onome što piše Već zdrav Hvala ti Oće U ime Isusa Krista Pa fantastično I brže bolje kod doktora Da on to potvrdi Jer isceljenje se mora očitovat Inače to glupa priča Onda se možda neće očitovati odmah Mislim, glupa je priča da se ne očituje nikad Onda je to lažna priča, je me pratite? I on je išao da doktor snimi opet ta pluća, Njegov doktor koji ga je već snimio Koji je dao rengensku snimku, da on samo što nije umrao I taj doktor je rekao pa Čujte, nedavno ste se snimile Vaše stanje je kritično, nema razloga On kaže, dajte, dajte, snimite Ne vi, ispočetak I on ga je snimio i kaže On njemu, žao mi je Vaše stanje je nepromijenjeno, vaše stanje je kritično Kaže njemu, ovaj Vama ne radi Rengen Ja sam iz izcijeljen Riječ Božja kaže da sam izcijeljen Iz početka Kaže On, Rengen je novi Radi nema greške Žao mi je, ali vaše stanje je nepromijenno Kaže, Rengen vam ne radi On ima crno na bijelo Rengen je crno na bijelo Crno na bijelo, svjedočanstvo osjetila da je bolestan i da umere A s druge strane ima svjedočanstvo riječi Bože da je ozdravljen I on je na projepu. I sad, sve ovisi o tome kako će se on ponašat A on se ponaša točno kako vjeruje Točno kako vjeruje i on se nije nevjerantvo umio Pred Božjim obećanjem Ovdje nije obećanje, nego izjava prva Petra 2.2.4, nije obećanje, nego izjava činjenično stanje I on je rekao Doktore, vama rengene radi Ispočetka, ja plaćam Nema nikoga u čekavnici I on ga je ponovo šao snimet I nakon druge snimke kaže Žao mi je stvarno Vaše stanje je i dalje nepromijenjeno Vi ste u kritičnom stanju Ja vam ne mogu pomoći To bi rekli na You a beyond help nitko vam ne može pomoći On kaže doktore, vama rengene radi, ja ću vama pokazati u riječi Božoj, ja sam iscijen. Ispočetka. Kaže nema smisla trebate lovu, vjetar kaže ja plaćam i onako ću umriet po vama. Ispočetka treći put ga je snimio treći put je snimka bila isto kritično stanje nepromijenjeno crno na bijelo tri snimke vi umirete i s početka ne, ne radi vam rengen ja plaćam ja sam prema onome što piše u Svetom pismu iscijeljen i kad je došao do pete snimke čista pluća ko u male bebe zdrav ko dren jesam li vam rekao jesam li vam rekao kaže da sam njegovim ranama ja iscijeljen Ja se sad molim A vi me popratite u molitvi Ako možete Srce otvorite širom Ne uši nego srce Pognite glavu Poštovanju Zatvorite okice Da stanemo mi Pred oca našega Koji je izgovorio Svoju riječ Hvala ti oče U Kristu Isusu Što si izgovorio Svoju riječ Koja je istina Po njoj nam daješ znanje po njoj nam daješ činjenice o svemu što se toliko milostivo i milosredno napravio za nas u Kristu Isusu. Obavještavaš nam o svim darovima milosti i ne samo to, nego nam ukazuješ jasan način kako ih i primiti. Da postanu učinkoviti u našem životu, da postanu blagoslovi. Što je bila tvoja namjera i od početka. I hvala ti u Isusu Kristu i daje nam u srce jasnu spoznaju. O tome da tva riječ nikad ne može podbacit I da si ti uvijek tu pored nas spreman da je potvrdiš Kao što si obećao u Jeremije 1.12 Hvala ti, Oče Bezgranično ti hvala U Kristu Isusu I po njegovom presjetom imenu Amen Eto.